Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem hogy ne túlozzak részben titeket, mint is. Elég az ilyennek a büntetés, amit a többség miért rám. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne emész az ilyet. Ezért kérlek titeket tanúsítsatok iránt a szeretetet. Mert levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjen megbízhatóságotokról, vajon mindenki, mindenben engedelmesek vagytok-e. Akinek pedig ti megbocsátatok, annak én is megbocsájtok. Mert amit én megbocsátottam, ha volt, mit megbocsátatom, az tértetek volt Krisztus szín előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Nagyon érdekes, ahogy Pál kezeli ezt a nagyon kényes helyzetet. Ugye nem tudjuk, hogy mire is utalhat itt Pál. Valószínűleg, hogy amit az első levelében említett azt a férfit, aki az apja feleségével élt együtt, erre a helyzetre utalhat itt Pál. De, de Pál nem, nem ír neveket, nem ír semmi konkrétumot, e, hanem hanem én nagyon diszkréten kezeli ezt a helyzetet. Ugye újból emlékezzünk, hogy mi nem uralkodni akarunk az embereken, hanem a cél az, hogy munkatársaik legyünk, hogy építsük az embereket. És pár ilyen, mi nagyon szeretünk így csámsodni dolgokon, de oha, vele ez van, c -c -c -c. igaz? Tehát az valami érdekes, hogy na, belemi mi történt. De hogy olyan, él, olyan jó ez, hogy, hogy figyelj, pár itt tovább lépett ezen, hogy ez volt, tudjuk majd, itt nem fogjuk látni, hogy ez az ember megtért, hogy vissza akar jönni, akkor itt, itt nem bonyolódik bele, nem emlegeti fel, nem mondja, hogy ki ez az ember, hogy mit csinált, hanem egyszerűen csak így körülírja, és tovább lép ezen. Diszkréció. Legyünk diszkrétek. Nem kell mindenkinek mindent tudni, nem kell mindenkinek mindent elmondani, főleg nem másról, főleg nem, ha mást megtudsz valamit másról, nem Isten azért láttatta meg veled, azért tudtad meg, hogy imádkozz érte, újra csak. Vidd az Úr elé. Tudod ezt? Tudod, hogy mivel harcol, tudod, hogy mivel tusakszik, mi van az ő életében? Milyen nehézségei vannak annak az embernek? Vidd az Úr elé. Imádkozz. Én elmondtam nektek, már Pár hét ezelőtt én csináltam egy imalistát, felírtam mindenkit, imádkozom mindenkiért. És nem, nem mondom azt, hogy minden nap, de, de nagyon rajta vagyok, <gül> Tehát harcolok ezért. De imádkozom, végig imádkozom. És képzeljétek el, hogy amióta ezt teszem, olyan bátorított dolgok történtek, hogy szinte most itt végignézek, majdnem jó nem mindenkivel, mert nem mindenkit olyan régóta ismerünk, de hogy mindenki az, szinte valamit el tudnék mondani, nem mondom el, hogy mi volt. De hogy Isten a válaszolt az imáimra. Hogy mit, Jósi, lett egy lakás neki, igaz? Egy, egy, egy szoba, amit imádkoztunk. Hogy, de hogy Isten így válaszolt, és olyan bátorító volt, hogy, hogy ezt tegyük, és főleg, hogyha pedig látunk egy ilyen nehéz dolgot, akkor imádkozz azért. Isten lát, hogy ezért mutatja meg, ezért láttad meg. És legyen az első, hogy imádkozz, és vét az Úr elé. Ne ki mindenkinek, hanem, hanem vidd az Úr elé. És ugye Pál az első levelében azt tanácsolta ezeknek az embereknek, hogy vagy ennek a gyülekezetnek, hogy ezt az embert, aki ebbe a bűnben van, ezt tegyék ki a gyülekezetből. Sőt, nagyon keményen fogalmaz velük azt hogy adjátok át a sátánnak, hú! Ja, hát ez, ez ilyen nagyon, tehát ezt mondanák, jönne, nem tudom. Peti, ezt kell tennetek, is hogy felolvasnám, figyeljtek, ezt kell tennünk, adjuk át a sátánnak. És ez, hú, ez hogyan tudod? Tehát ez ilyen egész ijesztő, meg annyira kemény, nem? Hogy ezt, hú, valakivel ezt meg kéne tenni. Ugye most nem így kell... Tudod, akkor, nem tudom, ásoltak egy lyukat, és akkor lent a sátánnak vagy nem tudom. Hát nem, nem így kell gondolni. Ezt az embert ugye kizárták a gyülekezetből. És, és ugye az volt a célja ezzel pának, hogy hogy ez az ember felismerje azt, hogy az ő nem miatt ugye el van választva Istentől, És hogy ő megtérjen és megmeneküljön. És úgy tűnik, hogy mindez sikeres is volt, hiszen itt azt látjuk, hogy az ember vissza akar jönni, Ugye ezt mondjuk, elég az ilyennek, az, az a büntetés, amit a többség mért rá, tehát ugye megtörtént ez a kizárás, stb. Viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy túlságosan nagy szomorúság valamiképpen meg ne az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránta szeretetet. Tehát úgy néz ki, hogy ez az ember vissza akart jönni. Ez az ember megtért, megbánta, Hatott ez a, ez a feddés, ez a nevelés, ez a kizárás, és az ember vissza akar jönni. Olyan érdekes ez a gyülekezet, ez a korintusi gyülekezet. Ők nagyon a szélsőséges gyülekezetek közé tartoztak. Ők, ők nagyon tudtak lelkesedni dolgokért, nagyon-nagyon hevesek tudtak lenni, nagyon lelkesek tudtak lenni, de ugyanakkor meg nagyon mélyen is be tudtak menni bizonyos dolgokban nagyon nagyon örültek tudtak lenni, mármint negatív értelemben. Ugye, voltak olyan helyzetek, amikor az úrvacsoro alkalmával ők berúgtak. Ugye fura lenne, azért nem is veszünk úrvacsorát. <gül> Mert múltkor... Ne. Tehát ugye egyszerűen ők azt felhasználtak ezt az úrvacsorát arra, hogy nagy lakomát szereztek, és akkor képzétek el, mi is így hoznánk ide a kaját, ennénk, innenk, és akkor és hogyha végére majd este 8-ra, úgy már így jól állnánk, tudod, hogy kicsit úgy többen. És ők ezt felhasználták erre, és ez úgy jó volt. És voltak olyan emberek, akiknek mondjuk nem volt pénzük, meg szegényebbek voltak, azok meg ott voltak ott faul sarokban, sarokba, ők meg csak nézték, csurgott a nyáluk, ők meg a másik helyen jókat tettek meg jókat ittak. Tehát annyira ilyen, ilyen szélsőségekbe mentek, hogy egy egymást világi bíróságokon, nem tudtak megegyezni ugye eltűrték ezt a, ezt a kapcsolatot a gyülekezetben, ami egy nyilvánvaló bűn volt, egy, egy teljesen elfogadhatatlan dolog, de ők úgy gondolták, hogy még olyan jó fejek leszünk, és most ezt mi így jóvá hagyjuk. Tehát ilyen teljesen csapunktak dolgokban. És Elfogadták ezt a nyilvánvaló bűnt, hogy ez a férfi az apja feleségével él együtt, és nem, nem törődtek, vagy nem, nem bántak el ezzel. De aztán, amikor meg visszaakarták, tehát amikor Pál ezt helyre teszi, igen megteszi, hogy fú, tényleg ez nem jó, kirakjuk, akkor meg megtörténik a megtérés, akkor meg beleesnek egy másik szélsőségbe, hogy Na, hát ebbe a gyülekezetbe te már nem térhetsz vissza, hát te milyen vagy, hát te mit tettél, és el tudom képzelni, hogy, hogy mit mehettek, hogy na, Pista vissza akar jönni a gyülekezetbe, és akkor nem, hát Pista nem ért hát ő mit tett, és akkor voltak, akik azt mondták, hogy de vissza kéne, nem mások, menj, és akkor ugye ment. És ugye teljes megint egy nem, hát mi mi egy, is, mi egy szent gyülekezet vagyunk, isten szent népe, nem tűrjük meg a bűnt, át tudom képzelni ugye a kifogásokat. Tehát, hogy megint belesztek egy másik szélsőségbe, csap csapódtak, oda-vissza, oda-vissza. És pár azt tanácsolja nekik, hogy nem, nem, fogadjátok vissza ezt az embert, pányjátok vele szeretettel. Az egészséges gyülekezetben igazából mind a kettő meg kell, hogy legyen. Tehát meg kell, hogy legyen az egészséges feddés is, és meg kell, hogy legyen a megbocsájtás is, a helyreállítás is. Mind a kettőnek van helye. Egyiket sem lehet elhanyagolni, nem lehet túlhangsúlyozni. Ugye ez a baj sokszor az életünkben, hogy, hogy bizonyos dolgokat túlhangsúlyozunk, bizonyos dolgokat pedig elfelejtünk. Aztán te ez megfordul, és akkor, ó, ez lesz szünt, és akkor ott, ezt letjük el. De valahogy ezt egyensúlyba kell tartani. És, és ez egy sokszor nehéz dolog, hogy akkor most szólni, vagy, vagy hagyni, megbocsájtani, vagy, vagy elmondani, hogy ugye, mi is itt ebben a helyes. És tényleg ehhez bölcsesség kell, ehhez kell Istennek a lelkinek a vezetése. Mit tegyünk? Hogy tegyük ezt az egészet? De mind a kettő ott kell, hogy legyen a gyülekezetben. Ha nincs, akkor ez a gyülekezet, az, az, az meg fog betegedni. Az, az, ott valami probléma fel fog a fejét. Ugye fontos, hogy ez az ember, akik korábban kiraktak a gyülekezetből, ez, ez az ember egy lázadó volt. Tehát egy lázat Isten igéje ellen, Isten szava ellen. Ez az ember nem elbukott ez nagyon fontos, hogy ez nem arról szólt, hogy ő tusakodott valamivel, és oda ment, és azt mondta, hogy figyeltek imádkozzatok, értem, mert vannak harcai vannak nehézségeim. Nem egy egyszerű esetről, hanem ő egyszerűen így élt, ez volt az életvitele. Hogy én ezt így gondolom, szerintem ez ütjádban van, jövök így bülekezetben, stb., semmi baj. Ez az ember nem egy újönöm megtért ember volt, ez az ember nem egy Isten kereső ember volt, aki bejött, és akkor fú, hogy nem tudom, meg igazából értekel ez az egész engem, tetszik ez itt ez a dalolászás, meg itt van valami bibliaóra, meg így jó a közösség, meg egyébként jó itt az idő is, elég meleg van, tehát így jól érzem itt magam, meg úgy, úgy jó a társaság is. És tehát nem egy ilyen ember volt. Ez az ember régóta járt a gyülekezetben, és egyszer sem történt egy ilyen az értében, és ő azt gondolta, hogy ez itt teljesen rendjén van. Tehát ez azért fontos, mert Ugye vannak itt friss megtértek, új önömmel megtértek, új emberes, stb. Ugye... Oh, nem igaz, hogy már megint én könyököl, igaz? Tehát nem szólhatunk mindenért, vagy akkor most ez... És, és ugye... Tehát nem erről szól, ez nem, nem, nem, azt, nem akarom, hogy ezt tegyük majd jövő hittől kezdve, vagy akkor mindenért fogunk szólni, hogy akkor most ő hogy néz, miért néz, miért vett levegőt, stb. Itt, és ez egy nyilvánvaló bűn volt, nyilvánvaló lázadás Isten igény ellen. És ugye nem az a dolgunk, mert állandóan mindenért szóljunk, és, és belekotnyereskedjünk másoknak az életében, hanem amikor egy ilyen nyilvánvaló dolog történik, ami teljesen egyértelmű és világos, hogy ez egy, ez egy olyan kapcsolat, ami, ez egy paráznak kapcsolat, ami szerett nem kedves, ami nem Istentől van, akkor ezt kell tenni. Tehát akkor megvan a helye a fedésnek, És hogyha ezt nem tesszük, ez éppen olyan rossz, vagy éppen olyan veszélyes és ártalmas, mint hogyha nem akarunk visszafogadni, vagy befogadni egy megtérni vágyó embert. Pusztán azért, ugye itt talán ez a gyülekezet is azért tette, mert úgy gondolták, hogy hát mi most jó fejek vagyunk, de a kegyelem van, tudod, kegyelem van, és akkor megyünk tovább. De hogy ez... Nem lehet eltakarni ezt, vagy nem lehet így elnézni ez miatt. És tudod, én azt látom, hogy mennyire fontos, hogy ragaszkodjunk az ige igazságához. És én azt úgy gondolom, hogy egyre nagyobb az a nyomás rajtunk mint keresztényeken, hogy, hogy engedjünk az igének az igazságából. Engedjünk azért, hogy akár hogy népszerűbbek legyünk, engedni azért, hogy többen legyünk, engedni azért, hogy jobban elfogadjak, vagy sok-sok vagy más dologért. Én azt látom, hogy, hogy olyan könnyedén rávehetőek, keresztények is, hogy, hogy engedjünk Isten igazságából, hogy a saját életünkben is, hogy, ah, oké, okay. Nem baj. Ez egy kis bűntől, vagy az egy kis dolog, csak úgy. Nem. Jó van, és így elpolyénkodjuk. De hogy, hogy, hogyha van valami az életünkben, akkor azt ne vegyük így fél hogyha az ige világosan mondja ezt. És tudod, hogy ugye nem arról van szó, hogy harcolunk valamivel, vagy tusakszunk, hanem amikor így belemegyünk, és tudatosan megyünk Isten igény ellen. És tudod, lehetünk ezért nem túl népszerűek. Jaj, mert nem igaz már, mert mindig azt mondják, hogy az rossz, te mindig azt mondod. Én nagyon igyekszem, hogy így ne, ne egy ilyen károgó ember legyek, hogy tudod, ez nem jó, az nem jó. Nem erről van szó. De tanítani, ezt fogom tanítani. Ha kérdeznek, ezt fogom mondani. És tudod, az Ószövetségben is ezt látjuk, hogy, hogy voltak olyan idők Izrael idejében, amikor nem szerették a profétákat, nem szerették Istennek az embereit. A krónikákban, a második krónikák 18. részében van egy proféta, akit úgy hívnak, hogy ezár Jehu, ha jól emlékszem, fejből. Ugye ja, nem, Miká Mikály Jehu, bocsánat, jól rosszul emlékeztem, tehát Miká Jehu, egy proféta volt. És ugye itt már Izrael ketté szakadt, ugye, Északi és Déli királyságra, és ez a két király akkor úgy éppenséggel összebarátkozott, és azt gondolták, hogy ők elmennek együtt majd harcolni. És megkérdezték a profétákat, ó, persze, menjetek, Istenek, kezetek adja az ellenségeiteket, stb. stb. stb. Majd olvassátok el 18. fejezet, és akkor megkérdezi Júd a királya, hogy na, nincs még itt még egy proféta, akit megkérdezhetnénk. Tehát lehet, hogy ő érezte, hogy ez valami nem jó. Itt Ennyi, több száz ember is, mindenki azt mondja, hogy menjünk itt. Mi lenne, ha? És akkor mondja -e, Izrael királya, hogy hát van itt egy ember, van itt egy srác, akit szoktam kérdezni, de igazából azért nem szeretem őt megkérdezni, mert mindig rosszat mond. tehát Amit ő mond, az nekem soha nem tetszik. Ez az ember, Mikály, Mikály Jáú, és ő nem mondott rosszat, csak a királynak nem tetszett ez az üzenet. Mert ő mindig hozta azt az üzenetet, amit Isten adott nekik. Hogy Izrael rossz helyen jár, hogy Izrael rossz felé megy, hogy báványi van, és hogy, hogy, hogy rossz ez az irány, amit ők vettek. És ugye ez nem tetszett ennek a királynak. És ugye itt is megkérdezik, és persze Mikály Eho az igazat mondta, és úgyból, hogy nem tetszik a királynak. Hogy hát, megmondtam, hogy ő mindig ilyen. És tudod, á, Isten igéje sajnos nem túl népszerű. Isten igazságos, sokszor szóval nem túl népszerű. De azért ne engedj ebből. Vagy azért ne, ne hagyjuk azt akkor elhomályosodni, vagy felvizezni, vagy, vagy nem mondani. Hanem inkább és inkább ragaszkodjunk. Én látom, látom ezt a próbálkozást, hogy valahogy beférkőzzön, a gyülekezetbe, a gyülekezetekbe, Isten egyházába. Ez, hogy így, tudod, nem kell olyan komolyan venni ezt. Nem olyan fontos Isten igéje. De ez fontos. Fontos az életedre, fontos a gyülekezet életére. Fontos mindjárt életére. Mert akkor jön a felüdülés, akkor jön a helyreállás, akkor jönnek csak a győzelmek. Akkor nem kötünk kompromisszumot, hanem Isten igéjét Isten szavát egy olyan helyre emeljük fel, hogy, hogy egy olyan tekintét adunk neki, vagy tulajdonítunk neki, ami semmi nem közelít. Az én érzéseim, az én elképzeléseim, vagy az én ötleteim, vagy könyvek, vagy tanácsok, vagy bármi. Nem veheti fel vele a versenyt, vagy nem emelhetjük fel arra, arra a helyre. Nem Isten igények egy egyedüli helyen kellene, hogy legyen az életünkben. Egy olyan magaslaton, ami, amit semmi nem közelítheti meg. Mert annak minden egyes szava igaz, és jó, és hasznos. És nem szabad belőle elvennünk, és hozzátennünk. Tehát ad, ragaszkodj az íráshoz. Ragaszkodj ahhoz, amit az Ige mond. A te életedre, és mások életére. És tedd azt újra és újra. És Isten meg fogja ezt áldani. És itt is ez történik. Pálapustól ragaszkodik ezt. Megy, és ezt mondja, hogy ez nem jó. Így, így bánjatok el ezzel. Pál nem népszerű, pát nem szetik, pál nem szeretik, pát kritizálják, pál nem engedett ebből az igazságból. De azt is látjuk, látunk egy másik igazságot itt, hogy amikor volt megtérés, amikor valakiben ott volt az, hogy ó, oh, Tényleg, igazat volt, megtért, visszajön. Bár abban a pillanatban mit látunk. És ez, ez Istentől van. Hogy, hogy ezt láttuk Jézusban is, hogy amikor valaki jönni akart, valaki közeledni akart, akkor Jézus azonnal, abban a pillanatban kitárta a kezét. És azt mondta, gyere, én itt vagyok, jöhetsz hozzám. Bárki jöhetett Jézushoz, bárki közeledhetett ő hozzá. Amikor ez a szív volt meg az emberben, amikor ez a, ez, az, ez a megtört, megalázott szív, akkor azt mondta, hogy oké, okay, jöhetsz. És ezt látjuk pában is. Ha ez az ember vissza akar jönni, akkor fogadjátok vissza, akkor szeressétek, akkor bocsássatok meg neki, akkor, akkor törődjetek vele, nehogy ez a szomorúság megeméssze őt. Nehogy, nehogy esetleg rajta hagyjatok ilyen terhet. Nem. Fogadjátok vissza. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog hogy ha valaki, valakiben ezt látott, ha valaki közeledik Isten felé, akkor, akkor ne, ne akadályokat görgesünk elé, hanem, hanem nyissuk meg az ajtókat, hogy igen, gyere vissza. Isten, hogy biztosítsuk arra, hogy Isten megbocsájt. Hiszen erről szól az van Szevankérium. Erről szól, hogy ő szeret minket. Hogy az ő fiát adta miértünk. Ő annyira szeretett. És hogyha vissza akarunk jönni, ha meg akarunk térni, akkor mindig visszajöhetünk. Lehetünk mi azok a tékozló fiúk, akik azt mondják, hogy én visszamegyek ezért nagyjám házához. Mert ott, ott a béreseknek jobb dolga van. Ott a szolgáknak jobb dolga van, mint itt nekem. És, és visszamegy, és látjuk, hogy az apa fogadja a fiút, mit fogadja, ott várja már a kapu előtt, és elé szalad, és megöleli, és nem is engedi szinte megszólalni, mit akarsz szolgál de hogy te a fiam vagy, Győrű az újjára, új ruha rá, és egy hatalmas buli az ő tiszteletére. Ilyen micsoda, micsoda fogadtatás. Hogy ezt adni, mutatni az embereknek. Hogy legyünk ilyenek, hogy biztosítsuk azt, hogy neked téged Isten szeret, neked Isten megbocsájtott, hogy segíteni levenni ezeket a terheket, hogy nem ott hagyni, fenthagyni és kárhoztatni őket, vagy ilyen ítéletben, vagy ilyen bizonytalanságban tartani. Pár jól mondja, nagyon, hogy ezt mondja, hogy nehogy ezt az embert uh, megemészsz, a szomorúság. Azt gondolom, hogy a bűntudat a legpusztítóbb dolog talán az életünkben. Amikor, amikor ott van bennünk, hogy elrontottam, és keressük a megoldást, a megbocsátást. Szintem voltunk így, voltatok így, amikor, amikor ilyen visszafordíthatatlanul valamit árontasz. Megbántasz valakit. tönkreteszel valamit. És, és nem tudod helyrehozni. Tudod. Tudod, hogy ezzel majd egyszer számolnod kell, hogy elé kell állnod, és azt kell mondod, hogy ezt tettem. És tudod, hogy bárcsak, bárcsak valahogy visszatehetném, visszafordíthatnám az időt. És ott van ez a hatalmas bűntudat. Ott van rajtunk ez a vádlás, hogy a... Ah, és, és milyen jó ilyenkor azt hallani, hogy hogy nem haragszom, hogy megbocsájtok, hogy, hogy levenni emberekről ezt a terhet. Mert ha ott hagyunk, hogy mennyire nehéz az, amikor azt mondja neked valaki, hogy nem bocsátok meg. Amikor te, te mindent megtettél, bocsánatot kértél, megvántad, őszintén, tényleg, teljes szívből, és, és nincs megbocsátás, Ugye mennyire nehéz ez, mennyire nehéz így élni. És tudod, én látom ezt, hogy, hogy ezt tényleg tömre tudja tenni az ember életét. Hogy elképzelhetetlen hatalmas rombolást tud okozni egy embernek az életében. Amikor bizonytalan abban, hogy mondjuk Isten megbocsájta neki. Hogy Isten helyreállíthatja őt. Kell a bűntudat, vagy kell, kell ez a... a kell ez a vádlás az életünkben addig, amíg eljutunk a megbocsátásig igaz? Ó, árontottam. az jó, jó mert oda visz Istenhez. De csak addig kell. Utána Isten már leveszi ezt, és azt mondja, hogy én elvettem, én megbocsátottam, én már nem vádollak. Jézus azt mondta, elvégeztetett. Már nincs, befejezte, befejezte ott a keresztel a munkát, a mi megváltásunkat. Minden bűnért ő átokká lett. A múlt, a jelen, a jövő bukásainket ő elvitte, elvitte oda a keresztre, és meghalt érte. Mi nekünk csak oda kell mennünk, oda kell vinnünk ezt, és nincs vádlás, csak ugye ezt el kell fogadnunk, és alkalmaznunk kell másokra, és saját magunk életére is. És tudod, szeretnék valakiről mesélni, és egyben szeretném azt is, hogy majd imádkoznánk utána az alkalm után, ezért az emberért, Ö, és szeretnék kérni benneteket, hogy majd imádkozzatok ő érte. Egy olyan ember, aki, aki, aki volt itt, akit ismerünk, és, és, ugye ő, és sajnos ezzel harcol, és most itt van sajnos a kórházban, és nagyon nehezen tud kikeveredni ebből a vádlásból, és nem tudtam, hogy mit csinálják ezzel már, ugye több mint egy hónapja, kb. egy hónapja ben van a kórházban az ETA, és, és én szeretném, hogyha imádkoznánk érte. Szeretném, hogyha kiáltanánk Istenért, úgy Istenhez, hogy, hogy valahogy ezt el tudja fogadni. Mert a legnagyobb probléma ez, hogy nem tudja elfogadni Istennek a kegyelmét, Istennek az irgalmát, az ő bukásaira és az ő, ő kudarcaira. Tudod, semmivel nem különb nálunk. Nem tudom, hogy mi az az ok, amiért, amiért ez nem történik meg. De egy okot, egy okot biztosan tudok. És ez pedig az, hogy tudom, hogy voltak az ő életében olyan emberek korábban, olyan közösségek, akik nem adták ezt a megbocsátást, akik nem tolmácsolták ezt a megbocsátást, hanem mindenféle elvárásokat tettek rá, Mindenféle kötelezettségeket, mindenféle terheket, mindenféle vádakat, milyennek kéne lenned, milyenné kéne válnod. És tudod, ezt nem szabad. Ezt nem szabad tennünk. És, és azt gondolom, hogy talán ennek is az eredménye az, hogy ő valahogy így növekedett az úrban, hogy, hogy, hogy ebben nem szabad, hogy nem tudja ezt elfogadni és alkalmazni a saját életére. És tudod, ez annyira fontos, és látni, hogy az ő élete tényleg így megemésztődik szinte, ettől a bűntudattól. Ilyen egyszerűnek hangzik az igaz, de, de mégis ez szét tudja szedni az életünket, és hatalmas károkat tud okozni. És tudod, alkalmazd ezt az életedre, alkalmazd ezt, hogy van bo bocsánat, hogy Isten ad bocsánatot és legyél ebbe szabad, és lélegezz felebben, mint amikor feljössz a víz alól, és bele, bele szívhatok, bele a kegyelembe, hogy Isten megbocsát nekem, hogy Isten szeret engem minden minden ellenére, hogy ez volt, de én visszajöttem, és ő elfejte az én bűneimet. Alkalmazd ezt. Bárki bármit is mond. Újra ragaszkodj az íráshoz, mert az írások ezt mondják. Hogyha mi hiszünk, akkor örök életünk van. Hogy hit által van a mi üdvösségünk. Hogy nem a törvényből, nem a cselekedetekből. Nem abból, hogy milyen dolgokat, milyen vallásos cselekedeteket tudunk felmutatni. Hanem abból, hogy mi hiszünk. Hogy egyszerűen elhisszük ezt, amit Isten, amit Jézus tett értünk ott a kereszten. És tudod, adj kegyelmet, adj kegyelmet magadnak is, és adj kegyelmet másoknak is. És biztosítsd erről ezeket az embereket, akik körülötted vannak, hogy, hogy Isten nagyon szeret minket. És így, így, így, így, így, így ebben megtértem, megvallottam, akkor Isten megbocsájt. Akkor ő elfelejtette azt. Dávid király, egy ilyen király volt. És amikor ő Dávid ábukott becsabéval, és házasságtörést követett el, és hazugságban volt, és, és próbálta menteni a menthetőt, ugye? És odáig állított, hogy megöletett egy, egy embert, aki, aki egy, egy, egy nagyon jó katona volt, aki egy nagyon hűséges fér volt, aki egy hűséges, hűséges embere volt Dávidnak. Egy igaz ember hogy Dávid megölet, azért, hogy majd magát. Próbálja a bűnét ugye leplezni. De aztán Nátán proféta jön Dávidhoz, is, is leleplezi őt. És Dávid akkor azt mondja, hogy védkeztem az Úr ellen. És Dá Nátán azt mondta Dávidnak, hogy az Úr is elvette bűneidet, és nem fogsz meghalni. És ugye ebből a kapcsolatból születik egy gyermek, aki megbetegedik, Dávid imádkozik érte, ez a gyermek meghal. Az emberek nem merik megmondani Dávidnak, hogy meghalt ez a gyermek, mert félnek, hogy, hogy Dávid valami ostobaságot fog tenni. Dávid felismeri, megtudja, hogy mégiscsak meghalt a gyerek, és meglepő dolgot tesz. Felkel, megmosakszik, eszik, felöltözik, és követi az urat, és teljesen normális. És az emberek nem tudják hová tenni ezt. És látod, ez az, amit Dávid tett. És ez az, amit kell tennünk is. Dávid tisztába volt a bukásával. Tisztába volt a tettének a súlyával hogy ő mit tett. Megtért, megbánta, és elfogadta Isten kegyelmét. Imádkozott, amíg lehetett. Nem történt, de felállt, és tovább nem és ezt kell tennünk. És itt nincs, nincs B meg C verzió, vagy kiskapuk, vagy de peti, de. Nincs. Felkelt és továbbment. De az én bűneim, de az én bukásaim, de tudod, nem tudod. Dávid nagyon mélyen volt. Dávid nagyon-nagyon mélyen volt. És Dávid felkelt és továbbment. Elfogadta Istennek a kegyelmét. Ezért nem tudunk mi mit tenni. Nem tudunk mit tenni. Erre a bűnre nem tudunk mit tenni. A bűneidre, az én bűneidre nincs más gyógyszer. Csak ez. Csak Istennek a kegyelme, csak Istennek a jó indulata. Azt alkalmazd, hogy azt hozd be az életedbe. És menj tovább. És menj tovább. És itt a csattanó. Mert van egy ellenségünk, aki azon dolgozik, hogy mi ebbe ne járjunk hogy mi ezt ne ismerjük, ne adjuk másoknak, és ne adjuk se magunknak sem. A sátán azon munkálkodik, hogy elvegyen az ő, elvegyen Isten igazságából. Azon munkálkodik, hogy, hogy tönkre tegye ezt. Pál azt mondja, hogy a szándékai ismertek előttünk. Nincs ez titokban, bár a sátán nagyon ilyen alattomosan, titkos módon teszi ezt. Megpróbálja Isten ígéjét elvenni. Megpróbálja felvizezni, megpróbálja azt elhalványítani. Megpróbálja a szemünket így egy fátyollal letakarni, hogy nem olyan fontos az az ige. Nem olyan fontos. Nyugodtan megtetted ezeket a dolgokat. Megpróbál tönkretenni. tenni. És ha ez nem jön neki össze, akkor megpróbálja azt, hogy ne fogadjuk el Istennek a kegyelmét. Hogy ne járjunk ebben a kegyelemben. Ne, ne járjunk így, hanem, hanem legyen rajtunk ez a vádlás. Mert tudja, hogy mind a két módszerrel el fog választani minket Istentől. Mind a két hely oda visz, hogy, hogy eltávoljunk Istentől. Ő behozza a bűnt, tök jó, ez elválaszt Istentől. Akkor behozza ezt a hamis vádlást, ez is el fog minket választani Istentől. Mert ott lesz bennünk a bűntudat, hogy hát én nem mehetek Istenhez. Ott lesz bennünk ez a vádlás, hogy hogyan is jöhetnék én gyülekezetbe. Hogyan is mehetnék én Istenhez. És eléri a célját. Az ő fortíjai ő azok ismertek, és az ige beszél erről. Igeversekből vannak összeállítva ezek a gondolatok, hogy, hogy mit is tesz a sátán. Szitát vesz elő, hogy megrostálja őket. Eszközöket, hogy becsapjon, becsapjon, töviseket, hogy megfolytson vele. Ravasságokat azért, hogy áskál ellenünk. Ordító oroszlánt, hogy megrémítsen. Angeli áruhát, hogy megtévesssen És tőröket pedig csapdaként. Ezek mind-mind igehelyek A Lukács evangimából, a Mátéból, Efézusi levérből, Péter leveléből, a Korintisi levérből és a Timóteus leveléből. Mind-mind olyan igazságok, mind-mind olyan módszerek, amivel a gonosz jön és megpróbál minket áltántorítani. Ragaszkodj az igazsághoz, mondd el az igazságot, mondd az igét, magadnak és másoknak is. Ha kell, ha az úr úgy beszed, akkor fedj, de adj kegyelmet, adj kegyelmet a megtörteknek. Azoknak, akik közelednek Istenhez. Nehogy a gonosz kihasználja ezt. És ragaszkodj ezekhez az igazságokhoz. És hiszem, hogy akkor ezek lesznek azok, amik minket győzelemre fognak vezetni. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked az igédet, és köszönjük, hogy, hogy minden, minden itt van számunkra a Bibliában, amire szükségünk van. Hogy, hogy nincs igazán másra szükségünk. Nincs, nincs más, ami a te szavadhoz hasonló lenne. Nincs más, amit, amit ehhez ilyen magasra felemelhetnénk. Köszönjük, Uram, és, és köszönjük, hogy, hogy mit olvashatjuk, hogy tanulmányozhatjuk hétről hétre, hogy más te is hazamehetünk, olvashatjuk, hogy holnap reggel kezdhetjük így a napot, hogy megnyitjuk az igédet és én nem imádkozom azért hogy, hogy kezdjük így minnyáján a napot hogy, hogy legyen ez az első cselekedetünk hogy, hogy visszük magunkba tápláljuk magunkat a te, te igéddel és, és nem azért mert mert ez kell nem azért mert ez egy szabály hanem azért mert ebben van az élet hogy, hogy ebben van a győzelem ebben vannak a, azok a titkok elrejtve amik, amik de szükségünk van de van az, amire, amiből igazán tudunk táplálkozni. Köszönjük ezt a mennyei mannát, Úr Jézus! És köszönjük, hogy itt tarhatjuk a kezünkben. Köszönjük, hogy szabadon olvashatjuk, hogy szabadon összejöhetünk. Köszönjük, hogy minket nem üldöznek, hogy nem kell titokban tartanunk az alkalmainkat, hanem nem itt lehetünk bátran. És Uram, had legyen a mi életünk lámpás. had legyünk olyanok, akik akik lámpásként világítanak ebben a sötét világban. És uram, tudom, hogy visszük be az életünkben az igazságot, egyre jobban fogunk ragyogni. Egyre jobban fogunk fényleni ebben a sötét világban. És, és a te kegyelmetben, Úr Jézus, abban bízunk, abban azért kérünk, hogy így végezz bennünk ezt a munkát. Hogy, hogy olyan nehéz ez, uram, annyira. Annyira ellenünk vannak ezek, hogy Bibliát olvasni, meg imádkozni, meg gyülekezetbe jönni, meg szolgálni, hogy, hogy a testünk olyan, olyan, úgy vihaskodik ez ellen, de kérünk, hogy győzetelmeskedj bennünk, és ezen az elkövetkezendő héten hadd tapasztaljuk meg azt, hogy milyen győzelmek is vannak, milyen áldások is vannak ebben, hogy igazából minket te úgy teremtettél, hogy, hogy a lelki dolgoknak éljünk, hogy ne a testnek. És hogy igazából az igazi öröm és az igazi áldás az abban van, amikor a lélek dolgait cselekedjük. És amikor, amikor például ugye másokat felüdítünk, hogy hat tapasztaljuk meg ezen a héten, hogy, hogy sokkal több van ebben, sokkal, sokkal nagyobb az, amikor, amikor mi neked engedelmeskedünk, mint a mi testünknek, vagy ennek a világnak. Uram, segíts nekünk ezen az elkövetkezendő héten és imádkozom, hogy gyűjtsön minket majd következő vasárnap is, és áld meg az előttünk lévő hetet, kinek-kinek ott, ahol lesz, az iskolában, a munkahelyen, az otthonában, a szolgálatában, legyél velünk, őrizd meg minket, és kérünk, hogy áld meg most a közösségünket, légy itt, ahogy beszélgetünk, légy itt, ahogy imádkozunk egymásért, ahogy, ahogy, ahogy folytatjuk a, a, a közösségünket. Köszönjük, Úr Jézus! Te Ámen. Amen.